Eta batozein minutuetan, eh, Beno, ba, kirolari buruz, baina berrintasunari buruz ere baitz egiteko aukera izango dugu, errubiaz mintzatuz, eta eh? horretarako bat errubiklubeko eh, Maider aizpura dugu gurean, Maider kaixo. Kaixo. Ongi torria? Eskermilla. Itzarare azaroren leenean oker ez banaiz, xingudi errubi klubetik, eh, emakumen errubi eguna edo antolatu duzute, leen bai. aldikozu utzetu. Bai, hori da. Aurten eh... Pentsatu da, ideia hau, eta aurten hasita urtero, e, batian, azabrak batian, egingo dugu e, emakumearen erruk bioguna, irunen. Ongi da. E, badira, emakume erruk bilariak betidanik, zua adibidez. Bai. E, bueno, hemen antxede irratian elkar zatu izan dugu baino gehiago leha, ere? Adibidez, mm -hmm. e, jokalarien artean, baina egia da, ez dakitea errugia, baina azken aztetan hemen aipatu izan dugu antxeta irratian, eskola kirolatik hasita, sortzi behatzi ama, ramaika, ama urteko neska gutxik, ez dakitea, eren batek edo besterik ez duela kirola egiten, mm -hmm. eta ondoren, e, pixkate horri aurregin nahi zute. Errubi, e, bai, kumetik bai. no ere. Zustatu nahi dugu noski kirola, ume eta guztietan, noski ineskak e, animatu nahi ditugu, e, gu adibidez ni lea e, jokalaria, Zé. da oraindik, ni beterana naiz. <laughs> <laughs> eta gu duela urte asko, e, amasei urte genituenean, sortu genuen lehen e, rukbita lea irunen, eta eske nik kirol gehiago egin ditut, baina rukbia... Guretzatzen zen garria, oso mm. ongi pasatzen genuen. Bai, zeren e, zer du errukbiak? Ay, askotan aipatzen da, beno, balorez ba, jantzizako kirola dela, mm -hmm. e, zer du errukbiak? Errukbiak ba, zintzera jolastuz, zure taldeko kideak gabe. Ez da bat ere, taldekipo bat da, eguneko unan, hau da zinduzu zer egin beste laguntzarik gabe. Orduan, sustatzen da, giro bat... E, Tale pertenentzia giro bat, oso politia, ni egun ere Laguniko beren arrukbiko lagunak dira eta aspal izantzen. <laughs> eta bali hoiek, eh laguntasuna, eh besteengan keşkatzea, oso importantea da. Eta besteak kontrarioak ere respetatzen dira. E, jendeak uste du dela kirolbortiz bat eta ez da horrela. Era bat eh kontaktua dago hori bai, baino eh kontaktua dago irrespetu batekin. Bai, hor bai. e, irugarren denbora famatua da, ez? Bai, eta oso importantea. Bai. Ze, e? E, bai ze, zer da hori? Bai, bai, irugarren denboran bukatzen denean partida, partidoan bi, bi denbora daude eta irugarren denbora elkartzen gara ekipoko, bi ekipoko kide entrenatzaile, guraso ta denak eta, eta hor egoten gera edaten, jaten eta eta gustora solasian. Ongi da elkarrezagutzen, bai. irabaziala galdu berdin, horida. Horida. Ze, ma, kiroletan eh, azken batean hori da, ez? E, irabaziala ikasi, ez? Esta, bai. esta, bueno, esta, ez gire, da Bai, bueno, eta transmititzen da beste balio batzuk, eh, beti zurelekoa defenditzen jakin barduzu, e, ez dakit guadibidez hasi ginenan oso gazteak ginen eta jolazten ginen e, esperientzia asko duten pertsonekin, ekipoekin eta kriston paliza hartzen ziguten, baina gu beti harro ginen gurelekoa mantendu ginenako, eta gero haiekin egoten ginen, hirugarren denbora horretan. Eta mm -hmm. ez zen ez ergertatzen. Mm -hmm. e, baloreak batetik, baina gero badu errubiak beste zerbait ere, lehena ipatu duzu, kirol fizikoa da, bai. argi dago, baina ez du ez gehi gehi asola zer fiziko duzun. E, de, denentzako balio du, ez? Denetarik behar da. Fiziko guztiak, ongeet dira rugbi, nau da, pertsona, altuak, basuak, argalak, lodiak, azkarrak, motelak, denak behar dira. Hm. Eta hori edera da, kirol gutxitan ikusten da hori, nik dakidala... Bai. Ez dakit, kirolik dagoen, eh, edozin fisiko eta izahera mota, ba, ongiet horriak direla. Mm -hmm. Augustia, jakinda, horretaraziko dugu, txingudia rubi klubak e, urte urrena ere ospatu zuen duela bai. aski gutxi. E, bai. Berro gaita urte? Bai, berro Bai, izan duz diren, bai, ospak izunak horren man genuen mangen uren hemen antxeza mm -hmm. e, Beno, errubi eskola ere badu. Bai, bai, oso importantea da, errubi eskola negiten bai. den lana. Ez dakit zenbat? aur gaztetxo biltzen bitu zuen eta ba, biztan dena ba neska gutxi izango bida Bai, bai. E, datu hauek ez dakizkit hori inigo izpuruan irenaia dena hor dago saltzan sartuta bai. ume asko daude baina gehienak egia da esan bar dut mutilak direla neska hmm. gutxi gaur egun orain gaitugu neska bat, ni hasi naizela bereekin pixkate entrenatzen 14 16 urte bitartean eta behar dute E, jende gehiago izan ekipoa momentus mutileekin entrenatuta jolasten dute. Eta bueno, ba, motiv, e, motivazioetako bat e, egun berezi hau egiteko, e, emakumearen rukbi egune egiteko izan da hori behar ditugulan eskak uhum. eta emakumeak eh, animatzen den edo Ongi da. E, azaloren lehenean bai. antolatu buzute e, mm. ba, dagoeneko afitxa edo kartela, sare sozialetan horche mm. ba, dabil, baina zer proposatzen buzute egun horretan ez dakit, ba, nora jo behar da bai. e, zer, zer, zer egin daiteke egun horretan. Bai, ba, ideia da egeturtzen e, den guztia egingo ditugu jolas batzuk rugi jolasak hori e, ariketa batzuk eta gero gaudenekin e, egingo dugu tokata bat dela partido bat bezala baino kontakturik gabe ze asieran zuzunan ez ezagutzen kirola, hori ba, e, ez e, e, pixkanak aioaten gara beti eskolan ere eta antrenamentutan ere Orduan duan oso dibertigarria da ze baloia pasatzen, saiatzen gara entzaiatzen, e, marra pasatzen eta oso dibertigarria da eta izango datxegina berri entzako eta horna hasiko gera, azterrak, berriak, e, e, nahi dun guztia, hori da e, proposamenak gehi noski irugarren denbora eta uhum. oparitxo bat e, jasoko dute etortzen diren guztia e, Playaundin, bai. pentsatzen but da? E, momentuz hor e, baita eta gustu, ba, goizeko amar amarterdiak kaldera gina behar deialdi edo zinkasuten azaloren lehenerako honedik falta da bai. eta xetasun gehiako mango bitu urreratu, ala? momentuz deialdi horrekin geratzen gara eta bai. gogoratu ez dela azaloren lehenera itxo, itxaron behar ez, eh, ez, maider, ez, ez. nahi duenak aukera badu etxengu dira klubera lubera bai. ezta? nahi duen guztia torri daiteke, e, aste harteta ostiralea dan internatzen dute e, e, bueno, ba, e, gazteak, umeak eta eh veteranoak ere hui veterano seniorrak ere hmm. eta agertu daitezke hortik noski eta gero hmm. facebooken webgunea badu ere etxingu ditaldeak Eta jende guztian ongi etorria da. Ongi da Deialdi egina, jende guztian ongi etorria, baina bereziki, ba, neskak. Bai, emakumeak. Emakumea, emakumea, neskak, emakumeak animatu oso polita da, eh, nik e, nere oroitzapenak esango ditut, baino gu partidoak bukatuta joaten ginen derak elkarrekin emoskura edo doz, edo zilekura, ongi pasatzera tale guztia giro desberginatakoa ginen eta berdin zen. Mm -hmm. Eh, sortzen den giroa nahiz eta izan lagun kuadrilla bat, Eh, gehitzea da. E, uh -huh. jende berria zagutzea eta lagun onak egitea. Ongi da. Ba, gina, Maider eskermila, eh. Zuei eskermila. Onda <gonditan>. Berdin.